На шляху додому, великий корабель, що пересувається завдяки екранному ефекту, тихо хурчить, несучись неузорими просторами океану Дзержинського на швидкості майже 300 вузлів. Нарешті додому. Міша сидить у своїй конурі йому заступнику командира з політичної частини годиться мати окрему каюту, і горбатися над своїм звітом, запиваючи його польською грошевою наливкою. Незалежно від потужності передавачів. Радіо в атмосфері добиває тільки на пару тисяч кілометрів. Колись на Землі сигнали відбивалися від іоносфери або від місяця, але тут таке не проходить. Інші диски надто далеко, щоб їх використовувати для ретрансляції сигналу. Тому в океанах на проміжках по 2000 кілометрів розкинуті радіобуї з Що Щоправда, за таким остаткуванням хрін по-нормальному доглянеш. Вони дуже дорогі, через що ніхто навіть не намагається жартувати, про підводні кабелі, які можна було би протягнути по мільйонах кілометрів морського дна. Мішена проблема полягає в тому, що ця експедиція, включно з ним, загубилася десь у 18 столітті, сторіччі, коли цивілізацію не об'єднувало нічого, навіть телеграф. Скрутно бути в такому становищі єдиним носієм поганих новин для Політбюро, від яких вони собі накладуть повні штани. Хотілося б це питання передоручити комусь трошки вище по службовій драбині, але, на жаль, саме його ім'я красуватиметься на флаштоку. Гади, от цього питається, було не дати нам одну-дві сигнальні ракети. Він залпом допиває наливку і заряджає новий бутерброд з аркуші викопірки в його друкарську машинку для абсолютних секретів. Через перевантаження Міша озивається з за лівого плеча капітан, від чого замполіт підскакує і б'ється головою об верхній ящик. Коли Міша припинив матюкатись гагарінгі хікати. Мартієць обачно перегортає стос машинопису лицем униз і ввічливо запрошує командира до себе, чий може бути корисний командире. І що означає перевантаження? Гагарін стенув плечима. Ми це прорахували. Звісно, ми могли б запхати в МБР магнітофон та передавач і вистрілити нею на 20 тисяч кілометрів угору, але вона все одно впаде приблизно за годину. Можна, звичайно, дуже швидко передати якесь повідомлення. Але воно коштуватиме тисячу карбованців за знак, що є значно суттєвішим. Навіть легкі ракети важать, як весь наш корисний вантаж. Може, років за десять щось придумають. Він присів. Як справи з твоїм рапортом? Не знаю, як пояснити Брежневу, зіткає Міша, що американці не єдині шалені гади з водневими бомбами в цьому світі. Як пояснити, що ми відкрили новий світ, а він виявився таким самим, як старий, тільки ще світиться по ночах. А єдині комуністи, що нам трапилися по дорозі, це терміти з вогнепальною зброєю. Раптоміша набуває страшенно виснаженого вигляду. Радий був з вами познайомитися Юрію. Та ну, невже все так погано? Зазвичай весь такий сонячний Юра раптом спохмурнів. А от сам спробив подумати, під яким соусом подавати їм цю новину. Виявивши перші руїни, вони відправили один із мігів на розвідку, оснащеним фотокамерами та додатковими баками. На цілу тисячу кілометрів у глиб материка тягнулася одна й та сама зловісна історія про гостини ядерного апокаліпсису в чужинській цивілізації. Руїни аеропортів, залізниць, міст і заводів. Знайома топографія у незнайомій формі. То був Нью-Йорк. Колись давно, тисячу років тому. Ще до того, як велетий наступив на долішній Мангетен і притопив його. То був Вашингтон. Звісно, з парочкою нових марочосів. Але потреба робити подалі дослідження берегової лінії відпали самі по собі. Вони й так упевнили, що перед ними континент їхнього давнього капіталістичного ворога, розбитого тисячі років тому, і мільйони кілометрів звідси в ядерній війні. Ми й тікаємо, наче самого дітька побачили, сподіваючись, що він не встиг нас помітити і не рушить за нами по свої нові шуби й шапки. Гаррі насупився. Можна? І тиснув на пляшку з грошевою наливкою. Почувайтеся як удома. Міша налив чарку першому космонавту і залпом вихилив свою. Юрію, ця ситуація ставить нас перед певним ідеологічним конфліктом. А погані новини ніхто не радий повідомляти. Ідеологічним? В якому розумінні? А набрав повен рот Міша. Ну дивіться, аж до сьогодні нам удалось уникнути як ядерної анігіляції, так і відбитися від реакційних сил терору під час Великої вітчизняної війни. Витягнули, вважайте, на зубах. Сьогоднішня доктрина проголошує тезу про те, що будь-який достатньо розвинутий для космічних подорожей вид неодмінно пізнав соціалізм, якщо не істинний комунізм, правда? А вороги соціалізму прагнуть знищити соціалізм і привласнити собі його ресурси. Однак те, що ми тут побачили, свідчить про іншу історію. Це була Америка. Значить, десь поруч має існувати континент, де знайшов собі прихисток інший Радянський Союз 2000 років тому. Та якщо цю Америку було стерто з лиця землі, а наших радянських братів ніде не видно і вони не завоювали ту іншу Америку, то про що це говорить? Гарін на лоба. Вони теж мертві. Ну тобто ці альтернативні американці повбивали їх в актії колоніальної імперіалістичної агресії, але самі не вижили під час цієї віроломної війни, квапиться додати він. В міші смикнулися губи ніби хотіли розпливтися в широкій посмішці. Вам би, товаришу. Ретельніше попрацювати над термінологією, перш ніж доповідати Брежнєву. Ви праві щодо фактажу, але постають питання його інтерпретації. Не відбувалося ніякого колоніального визиску. Отже, винуватців або також стерто з лиця землі, або ж... Останню думку можна розвинути в кілька однаково небезпечних способів. Оскільки ми ніде не зустрічаємо нової радянської людини, то з нею, певно, мало би ще статися, геш? Куди поділися всі справжні комуністи? Якщо виявиться, що вони нарвалися на ворожих їм чужепланетян, то... Що ж, теорія стверджує, що ці чужепланетяни мали би бути братами-соціалістами. За цю теорію і десять карбованців згори можна заробити на цілу пляшку горілки. В нашого розуміння історичного процесу є серйозні прорахунки. Але ж, мабуть, не питання, що нам може бути щось невідомо, додає Гагарін у тиші, ніби обміркувавши ці слова. Так, і це, мабуть, якраз той фіговий листочок непевності, за яким нам випадає сховатись. Міжа ставить на стіл свою чарку і закладає руки за голову, потягнувшись та до хрусту переплівши між собою пальці. Перед відплиттям наша агентура повідомляла, що в Америці перехопили сигнали. «Чорт, я не повинен би вам цього говорити. дете ніби нічого не чули», – насупився він. «У твоїх словах звучить відчай, підказує Гагарін. «Бо я у відчаї, товаришу генерал-полковнику. У страшенному ми поводимося в цьому світі, не би просто пересіли на нову геополітичну шахівницю, правда ж? Упевнені в своєму знанні, що браття-соціалісти із зірок притягнули нас сюди і далі боротися проти імперіалістичних агресорів. Або в тому, що ми тут зустрінемо тільки або варварів, або благих комуністів. Ми повернулися до стратегії минулих сторіч. Експансія на не всібіч, невизнання кордонів, комплекс обранців долі. Раптом ці кордони насправді існують не загороджені кулючим дротом, не прокреслені лініями на піску, а ще значно тонше. Навіщо нам бути успішними для історії? Усе, що нам відомо, це як людині індустріальної епохи правильно жити в людському світі. Але ж цей світ не людський. А раптом цьому світу ми не потрібні успішними. А раптом всі ті обставини, які породили марксизм, у глобальніших масштабах минувші. А раптом, ви вже мені пробачите, існує матеріалістичний Бог. Нам відомо, що зараз ми живемо у світі, який є нашим далеким майбутнім. То навіщо силам, які настільки могутні, щоб збудувати цей диск, ми тут знадобилися?» Агарін похитав головою. Немає «Ні ніяких кордонів, мій друже», – дещо поблажливо мовить він. «Адже якби і були, хіба ми забрались би так далеко?» Міша сердито гупає кулаком по стулу. «А навіщо, по-вашому, нас тоді помістили в світі, де ваші дорогоцінні ракети не літають?» – вимагає він. «Варто якомога вище злетіти? Один ракетний імпульс, і ви вже на півдорозі туди, куди вам заманеться. А тут нам доводиться човпати крізь атмосферу. Нам не вибратися звідсіль. Хіба це схоже на дарунок одного-друга іншому? Схоже, тебе трохи параноя, із притиском говорить Гагарін. Не кажу, що ти не правий, ні. Але, може, ти все ж таки трохи перемудрував? Мабуть, ця знахідка розбомблених у ядерній війні міст вплинула на всіх нас. Міша визирає в іллюмінатор завбільшки, як на рейсовому літаку. Боюся, все це не просто так. Ми, товаришу, не унікальні. Ми вже якось тут побували. І загинули всі. Ми, блядь, дублікат Юрію Алексійовичу. Тут прочитається значно ширший контекст. І я боюся рішень, які може прийняти Політбюро, побачивши всі ці докази. Або того, що вирішать зробити американці.